Välkomna allesammans och det här är då alltså vårt mitt i veckan möte och då har vi ju eh, som vi brukar lite mera doktrinärt eh, och vi har ju haft en serie här om olika bibelläror och eh, ikväll så ska jag ta upp ett, eh, bibel, en bibelvers som eh, massor av människor använder men tyvärr Helt och hållet felaktigt. Eh, och eh, ni har säkert läst den. Men det är från Matteus 24. Och vers 13. Så Matteus 24, 13. Och det är egentligen den enda versen här som jag kommer att läsa. Och sedan naturligtvis en massa andra versar för att eh, förklara och eh, frankra det jag ska säga. Men här är vi ber för de här tankarna. Vi tackar dig verkligen för att vi får samlas på det här sättet. Mitt i veckan också, inte bara på söndagarna. Och är det nu ber vi att det skulle få vara en fantastiskt fin tid. Eh, tack för Tarja som är med oss idag och eh, tack att hon har kunnat komma eh, vid den här tidpunkten. Vi ber Jesus för eh, Heidi också. De eh, hälsoutmaningar och andra saker som hon kämpar med just nu. Bara ett tungt schema framförallt. Vi ber bara Jesus att du vill signa henne. Men mm. vill också andra som jag tänker på Maria. Med två Marior faktiskt. En som jobbar ikväll och en annan Maria också som vi kanske vill ha och behöver förbön. Så Jesus vi ber bara för det nu. Och tala till våra hjärtan. Bygg upp oss i ditt döda namn. Amen. Mm. Eh. Jag vill inte nämna efternamn och detaljer eftersom det spelar in, så det är därför de undrar att jag pratar om två marior. Vad menar du egentligen? Men som sagt, var Matteus 24 och vers 13. Då står det så här. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Jag brukar alltid tala om att tänk om man sitter på en öde ö. Det finns ingen där. Och förklarar, jag har ingen eh, trosbekännelse, så här tror just min kyrka och mitt samfund och min pastor och bla bla, vad det nu kan vara. Där sitter jag eh, och eh, jag läser den här versen. Jag läser inte versarna innan, jag läser inte versarna efter. Jag har ingen aning om vad det handlar om. Jag läser bara den här versen. Vad tror jag att det betyder? Ja, det betyder ju naturligtvis då att om jag nu har blivit frälst, om jag vet så mycket och jag hörde en rolig historia, därför att igår så var det två damer som kom hem till oss från frälsningsarmen De hade lyckats Få med dem Lite äldre damer Och de babblade ju hela tiden Om mm. allt, men inte mycket bibel Och ingen bibel Faktiskt Men i alla fall så, så berättade han en väldigt rolig historia Och då var det någon som hade kommit hem då. Det här är en sann historia då, Från hennes barndom Det var någon som hade kommit hem till Mamma och sagt att Jag har blivit frälst och då sa hon, vad betyder det? Jag frågar om pappa då, liksom, vad betyder det? Och så här, jag vet inte, så. men det går nog snart över. <laughs> så, så, men men i, i vilket fall så tänkte jag lite på, det var lite roligt här, att det att, att står det att, att om vi nu vet vad det innebär att bli frälst, och så läser jag den här versen på min ödö, och så står det då, men den som håller ut in till slutenskaplig i flest. Ja, då tolkar jag ju det som att om jag inte lever på ett visst sätt eller lyckas hålla frälsningen inom mig. Ja, då kommer jag så småningom att förlora den. Eller så kommer det bara att bli uppenbart att jag inte var fräls från början. Eller vad det nu kan vara frågan om. Så, jag tänkte titta på de här versarna lite grann. Och... Eh, Eh, det fanns en eh, man som jag tycker om att hacka på bland, eh, mellan varven och eh, det kan man göra, man skulle inte prata illa om folk men den här mannen levde för 1600 år sedan och då är det okej okay att hacka på dem lite lätt. Men det är nämligen eh, den kyrkofadern som eh, förmodligen är allra mest känd åtminstone i den katolska och den protestantiska kyrkan, nämligen Augustinus. Och han har höjts till skyarna och han hade mycket bra att säga när det gäller treenheter och mycket mycket annat. Men eh, på grund av att han var väldigt påverkad av ett antal olika grekiska filosofier, precis som vi är påverkade av olika saker i vår tid, eh, så eh, ändrade han faktiskt sin lära på ett område och det var just eskatologin. Någon säger vad betyder eskatologi? Det kommer från grekiskt ord som betyder läran av ändelstid. Och på grund av att han förändrade sin eskatologi, alltså sin lära om ändens tid, så blev resultatet att han så småningom också förändrade sin lära om soteriologi. Och det är ett annat grekiskt ord som betyder läran om frälsningen. Så på grund av att han började se på ändens tid på ett annat sätt än han tidigare hade gjort, så förändrades alla lärare. Och så fungerade de här bibellära att det är som ett korthus eller ett dominospel. Ändrar man på ett område så bara säger det, så, så påverkar andra områden. Och det är därför det är så viktigt att tro det man ska tro, så att säga. Eh, så det är det vi ska tala om idag. Den som består till slutet ska bli frälst. Och då är frågan, från vad? Vad är det jag ska bli frälst från? Eh, vi ska tala om tre saker ikväll. Kontext, kötslighet och klarhet. Alla tre orden börjar på K. Vi ska börja med kontexten. Eh, det finns en annan man som jag ska hacka på nu. Och han lever än idag, så det är lite värre då. Men han heter Rick Warren. Och han har skrivit en massa böcker. Och han är jättestor. Och han säger så här. Att varje gång som lärjungarna frågar Jesus någonting om eskatologi. Så byter Jesus ämne. Med andra ord. Rick Warren. Jättestort namn i kristenheten. Han tror inte att... Eskatologi egentligen är så viktigt. Och varför är det så? Jo, därför att han tycker att de människor som bara håller på och pratar om ändens tid och, och, och, och, och märket och uppryckandet och bla bla bla, de tar inte sitt samhällsansvar. Det är ju här och nu vi ska bygga Guds rike. Faktum är att en grej grejspastor Uh, uh, hörde av sig till mig här häromdagen och så har du någonting att säga om det här och det här? Och det var just den här frågan som kom upp uh, just om varför man blandar ihop kyrkan och Guds rike. Det är två helt skilda saker. Kyrkans tid lever vi i nu. Rikets tid kommer. Men de är inte samma sak. Och det är inte det att vi inte kan engagera oss i ett samhällsbygge eller ta ett ansvar Socialt. Det är inte alls det är det är frågan om. Det, det, det gör de första kristna. Vi ser det i Bibeln. Men det är inte vår uppgift. Det är inte vår uppgift att ersätta politikerna med kristna personer och så vidare. Och bygga ett kristet imperie. Vår uppgift är att bygga församlingen. Riket kommer Jesus att se till att det sätts upp i sin tid. Men det kommer inte att ske förrän församlingen har ryckts upp. Och det kommer att ske eh, snart. Tror vi, och hoppas vi. Och sedan så kommer riket. Så, inget ont om Augustinus eller Rewarn. Men jag bara säger att det är okej okay att säga de här sakerna så länge vi bara säger vad de säger. Och så bemöter vi det med, med bibliska termer. Det handlar inte om båda de här fantastiska gudsmännen, den största. Eh, kyrkofaden genom historien skulle jag vilja säga och Rick Warren förmodligen bland de tio mest inflytelserika kristna personerna i världen just nu så vem är jag att påstå någonting men jag bara säger att när de säger någonting så vill jag ta upp det och säga att jag tror inte att skriften säger kanske exakt det de säger Så men Matteus 24 och 25 handlar bara om eskatologi. Nej, det är de, de två kapitlen handlar om. Hur vet jag det? För er som har biblarna med er. Självklarhet att Guds folk har biblarna med sig. Uh, När Jesus hade satt sig på oljeberget och lärjungarna, sa jag att det var vers 3. När Jesus hade satt sig på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsåldern slut. Är, är kontexten klar nog att det handlar om ändens tid? Absolut. Okej, okay. då kan vi ställa oss nästa fråga. Vem är det han skriver till här? Vilka är publiken? Vilka är det som lyssnar här? Det är lärjungarna. Tillhörde någon någon speciell national... hade de någon speciell nationalitet? Ja, de var juda. De var israeliter. Så, vad säger de i vers 15? Eh, när ni då ser förödelsen styggelse riktigt fint, så är det stor förödelsen eh, det får läsa på hemma vad det betyder som profeten Daniel talar om stå på helig plats den som läser detta bör noga lägga märke till det vad är förödelsen styggelse som profeten Daniel talar om? Han talar om Israels framtid, ingenting annat och han talar om att antikrist ska dyka upp, han talar om att efter den här Jakobs, veder, vad heter det? Jakobs vedermörda, de sju åren, mitt i den så ska antikrist sätta sig i templet och begära tillbedjan. Om det är han själv, eller en skärm med videobild eller sånt här, vad kallas det här? När man är inte är där, men hologram. hologram ja. Vad det nu är frågan om, så, så ser vi att någonting kommer att stå i templet, eller finnas i templet. Och det har profeten Daniel talat om. Och Daniel talar om Israel och till Israel. Så då ser vi det. Sen flyttar vi lite snabbt ner till vers 20. Fortfarande. Matteus 24. Be att ni inte måste fly under vintern. Ah, det måste handla om svenskarna. Och finländarna. Vintern. Lång vinter. Eller på sabbaten. Vilket folk är det som firar sabbat? Yeah. Judarna, tack så mycket Så vi ser här att det är profeten Daniel Vi ser att det är antikrist som tar sin plats i templet Vi ser att de inte ska fly på sabbaten Hedningarna förstår inte ens termen sabbat Så det här är väldigt judiskt därför att jag, Förlåt mig, Matteus evangeliet är väldigt judiskt Det är skrivet till judarna som målgrupp så att säga Och sen i versarna 21 och 22 så ser vi, till då ska det bli en stor nöd. Nej, en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om inte den tiden, vers 22, förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Mhm, mm just det. Vilka är de utvalda? Är det de som Gud har kastat tärning i himlen om och sagt att mm, den ska bli fräst, den ska bli fräst, den ska bli fräst? Det har jag förut bestämt, men den och den och de och de och de ska gå förlorade. Nej, de utvalda, vilket är det utvalda folket? Judarna. Jag hörde precis, mm. judarna. Det skrivs till judarna, han talar om judarna, det här är superjudiskt i sin kontext. Mm. Um, som andra ord så ser vi här i vers 27, jag hoppar lite mellan verserna. till liksom blixten går fram från öster till vänster, från öster och syns ända borta i väster, så ska människosånen ankomst vara. Som andra ord, när Jesus kommer tillbaks för andra gången så kommer det inte vara någon tvekan om att det hände. Liksom, var det verkligen Jesus som kom tillbaka nu eller hur var det egentligen? Absolut, vi kommer att veta det. Och läser vi de skriftställena som handlar om församlingsuppryckande så är det helt annorlunda. Då är det bara ett, en, ett gäng människor som försvinner. De versarna är helt annorlunda. Läs första Thessalonikebrevet 4, 13-18. Läs första Korintherbrevet 15, 51 och 52. Så ser ni att det är en helt annan kontext när det handlar om församlingens uppryckande. Det här är inte församlingens uppryckande det här är hans återkomst för att sätta upp sitt rike. Och då kommer ingen att kunna, ingen att tveka om det. Så vad är det som händer mellan församlingens uppryckande och hans återkomst? Hur lång är perioden? Sju år. Och vad är det som händer då? Vedemödan. Exakt. Vilka är det som är i vedermödan här i kontexten? Ett utvalt folk? Yes. Judarna. Tack så mycket. Jag måste försöka ha i med Eh, och eh, jag tänkte bara, så han Jaha, säger det. alltså helt enkelt att om en jude som lever i Vädermödan klarar sig till slutet på Vädermödan så får de se Jesu återkomst och de kommer att se Guds rike etableras. Så enkelt är det. Och eh, då säger man så här men, eh, det här, men det står ju frälst. Och det vet vi ju, alla vi som har frikyrkliga bak eller vad heter det? rötter och så vidare, liksom frälsningen. Liksom. Men ordet frälst är väldigt allmänt. Lyssna till exempel i första Petrus 3:20. Vad blir Noa frälst från i första Petrus 3:20? Han blev frälst från att drunkna. Det regnar både uppifrån och nerifrån. Det är en flod som täcker hela världen och han blev frälst. Var det så att Noa blev född på nytt där? Nej, han blev räddad från sjunka ner i vattnet tillsammans med alla andra människor, han och, och, och, och sju personer till. Vad var det som Lot blev frälst från i andra Petrus andra kapitlet sjunde och versarna? Det var från Sodoms förstörelse. Det regnade eld och svavel över staden och Lot blev förd ut ur staden av änglar och blev på det sättet räddad. Så vi ser att Frälsning är en väldigt allmän term. Eh, och lot, det tycker jag är fantastiskt. Att lot blev frälst ut ur Sodom. Jag menar, ta bara en titt på honom. Första Mosebok 13:11, han vandrade i åskådning, inte i tro. Första Mosebok 16:8, han gav sina döttrar till de so sodomitiska männen. Första Mosebok 19:1, han var kommunpolitiker, bara det är en syn som heter Duga. Eh, första Mosebok 19.4. Ursäkta om den är några kommunpolitiker som lyssnar på det. Ni gör säkert ett bra jobb. Men jag säger bara att han satt med de ogudaktiga i Sodom. Det står att han satt i, i, i, i stadens port. Det vill säga att han var en av dem som styrde staden, eller tillsammans med dem. Första Mosebok 19.4. Han eh, var involverad i ett incestförhållande med sina döttrar, och de blev mammor till moabiterna respektive ammoniterna så han var inte den där riktigt andefyllda, perfekta frikyrkoprofilen som vi kanske trodde skulle komma till himmelen när, när, när det är dags men han blev räddad ut ur Sodom en bild av att Guds dom faller Och han, han togs ut ur denna dom Salomon för att ta ett annat exempel han skrev tre bibelböcker, och han byggde templet, senare hade han 700 fruar, 300 bihustror och han tillbarn alla deras gudar så mycket med hans andlighet. Så Matteus 24:13 har ingenting med den andliga frälsningen att göra, ingenting med födelse att göra. Men i vers 31 kan vi gå till här med stark bas, just det. Basunljud ska använda ut, sända ut sina änglar och de ska samlas utvalda från de fyra värdestrecken från himmelens ena ände till den andra. Men om vi talar om utväljelsen så är det inte alltid frågan om individer som är utvalda till att bli pånyttfödda. Utan det kan vara ett folk som judarna. Det kan vara en person som Abraham att bli tronsfader eller en annan person som Paulus att vara en apostel för så att Gud utväljer ja, men han utväljer inte eh, utan att människor har en möjlighet att säga ja eller nej och att stå emot eller bejakade. Så här har vi kontexten. Det handlar om eskatologi, det handlar om ändens tid, det handlar om vedermödan, det handlar om judarna. Där har vi kontexten. Så ska vi titta på kötslighet också. Eh, Första går inte bli 35. Första går inte bli 35. talar om eller 315 menar jag. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen, Själv ska han dock bli frälst, men så som genom eld. Så. En del säger att om jag inte är en kristen som lever 100% för Gud här över alla områden i mitt liv, då är jag ingen riktig kristen. Antingen var jag det inte från början, eller så var jag det under en tid och så slutar jag vara det. Men en, en riktig kristen, han eller hon består till slutet. Men vad är det då detta talar om? Om det var så, varför skulle det då finnas en kristig domstol? Varför skulle det då stå att en dels verk kommer att brinna upp och så vidare och andras kommer att bestå? Andra blir utan belöningar, en del får belöningar. Så det, det skulle liksom inte vara riktigt logiskt. Och eh, i första kronor 11.30 lite längre fram i samma bok så står det att många var avsomnade. Det är eufemism. Eufemism betyder en förskönande omskrivning av att någon är död. Som andra ord han säger att många har dött. De har alltså blivit disciplinerade av Gud till den grad där Gud har tagit hem dem i förtid. Och det är Korintherna. Men han börjar Korintherbrevet med att säga eh, han kallar allihopa, han skriver till församling Korin, de heliga i Kristus. Så de är heliga, inte på grund av att de har gjort någonting extra gott i den här världen. Utan de är heliga på grund av att de har satt sin tro på Jesus Kristus. Och, men de levde inte för honom. och De var avsomnade. De höll inte ut till slutet. Men det betyder inte att de hade förlorat sin frälsning. Ett annat exempel hittar vi i Apostlegärningarna 5. Ni känner säkert till sammanhanget där också. Nämligen Ananias och Safira. Ett par som undanhöll apostlarna en summa pengar. På grund av att de hade sålt någon mark eller något hus och så vidare. Och man kan ju då tycka... liksom. Skulle inte vi alla ligga döda på marken om vi om vi, liksom in, om, om vi aldrig, menar, vem har inte gjort något sånt så att säga? Eh, men varför Gud nu gjorde det, om de, om de var vad Gud såg i deras hjärta eller om han skulle bara statuera ett exempel som han sen fick kompensera för dem i evigheten, vad vet jag? Men Anna Ananias och Safira, de föll döda ner eh, och om de inte hade varit troende... Varför skulle Gud ha gjort det? Gud bryr sig inte, eller han bryr sig om de otroende. Men det enda Gud gör med de otroende det är att övertyga dem om vad är det för tre saker? Synd, dom, synd, rättfärdighet och dom. Det är det som Gud vill övertyga de ofrädsta om. Men, men han tar inte deras liv. I så fall skulle hela världen ligga döda där ute. Men han tog deras liv i förtid. Så varför skulle Gud tukta något är ofrädsta? Mm. Så om kötsliga kristna inte fanns så skulle alla de här uppmaningarna och varningarna vara meningslösa. Om det bara var så att så fort en människa blev frälst så var man som en robot. liksom Man gjorde allting rätt. liksom Från början till slut. Liksom. Ah, Okej, okay, lite trögt i början, men riktningen är så. Tvärtom. Tyvärr, det är ingen ursäkt, men de flesta kristna lever inte så som Bibeln säger att vi ska leva. Vi är kötsliga mellan världen och tyvärr, många är det kanske Mer eller mindre kontinuerligt. Så vi har en kontext. där att det är judarna. Eh, och det är vedermördan. Vi har talat om kötslighet. Det vill säga. Eh, det finns många kristna som lever kötsligt. och De består inte till slutet. Det vill säga de, de, de lever inte rätt. Och därför ibland tuktar Gud dem. Och de vänder om. Ibland gör de inte. Och Gud tar hem dem i förtid. Eh, och nu ska vi tala lite grann om klarhet också eh, i Johannes 3,16 så eh, vet ni att eh, det som kallas för Bibeln i miniatyr ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv tror på honom ordet tro här eh, står i presensparticip. Och jag är helt övertygad om att ni allihopa vet vad presensparticip är. Men på engelska blir det ofta informen, liksom eh, eh, när man lägger på alltså believing. Eh, på svenska kan man säga den, den, den troende, alltså den som kontinuerligt är troende. Och därför säger människor det, det betyder inte att du hör evangelium, tror evangelium vid ett tidpunkt och sen är du frälst för evigt. Det betyder att du måste fortsätta tro Därför att antingen så om du inte fortsätter så hade du en falsk tro från början, eller om du, om du inte fortsätter att tro så tappar du den tro som du hade. Men faktum är att ta ett exempel från Markus kapitel 6 och vers 14. Markus 6:14. Det talades om Johannes döparen. Och i det här fallet så är Johannes döparen död. Men han, det står också där. I presensparticip om honom Johannes, alltså bokstavligen den döpande Johannes. Men han är ju döp, han är död. Hur kan han då vara den kontinuerligt döpande Johannes? Så bara för att presensparticipformen används i Bibeln så betyder det inte nödvändigtvis att den personen, eller förlåt mig att det är någon som kontinuerligt tror till slutet. Eller döper till slutet. Utan den formen kan användas ändå. Eh, Johannesevangeliet är den enda bibelboken som uttryckligen säger att den är skriven för otroende så att de ska kunna tro. Det är därför som vi många gånger bär med oss ett litet Johannesevangelium när vi är ute och evangeliserar. Det, för att om någon kommer till tro eller vi stöter på någon nyfrälst människa. Så ger vi dem ett Johannes evangelium. Eller vi ger ett Johannes evangelium, förlåt mig, ofta till någon som inte ännu har trott. Därför att där är det uttryckt här i versarna 30-31. Väldigt tydligt. Syftet med boken. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna. För att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så här ser vi att Johannes evangeliet är skrivet för att eh, människor ska se vem Jesus är. Och att möjligheten till att få evigt liv finns genom tron på honom. Och eh, kan vi då tviva eh, som kristna? Eh, ja, det kan vi ju åtminstone gör jag det och eh, betyder det då att har jag slutat att tro? Betyder det då att jag inte var en troende från början eller betyder det att jag har varit en troende men är inte det längre? Eh, i enlighet med Matteus 24:13. 13. Eh, ett exempel. Johannes Döparen, vi pratade om honom tidigare. Matteus 11:3 men också i eh, Lukas 7:19. Matteus 11:3 Lukas 7:19. Så då, Johannes tvivlade när han var i fängelse. Men Vänta nu. Han, han skickade bud och sa. Gå till den där mannen, liksom Jesus där. Och fråga honom. Är han den som vi ska vänta på? Men vänta lite nu. För en liten tid sedan så döpte du honom. Faderns röst talade från himlen. Du höll i den. Som är, vad heter det? Trenhetens första person. Du höll i sonen. Döpte honom i Jordanfloden. Eller var det nu var någonstans. Jag eh, tror det var den andra personen i treenheten och den tredje personen i treenheten, den helige ande uppenbarade sig i form av en dua han hade alltså en full komplett uppenbarelse av den treenige guden och nu är han i fängelse och han undrar om Jesus är den som skulle komma <laughs> kan vi tvivla efter att vi har trott? Absolut Johannes döparna gjorde gjort. Jesus sände inte fördömelse, det är Tog skalle. Ah, ah, du har du inte fattat det här ännu? Han, han sände liksom fantastiskt. Han bara citerade eh, bibelställen om att när, när, när du ser att de här sakerna händer runt en person, då vet du att det vill sägas. Och det budskapet fick Johannes eh, till sig fängelse. Matteus 14, 28-32 Petrus började sjunka och sa, Jesus du går på vattnet, jag vill också gå på vattnet. Ja, kom då. Gick bra ett tag, sen började han tänka. Liksom, vänta nu, gå på vatten. gör man ju inte. Liksom. Det här kan inte vara riktigt. Liksom. Helt plötsligt börjar han gå ner. Och, och han tvivlade. Och för att inte tala om i Johannes 20, verserna 24-29. till Thomas, Thomas tvivlade. Han var inte med när Jesus uppenbarade sig efter att han hade uppstått. Så han säger, Nej, jag kan inte tro. Om jag inte ser honom, om jag inte ser de här spikhålen och det här allt. Vad gör Jesus? Han har en specifik, specifikt möte just med Thomas. som sa, tro, tvivla inte. Stick din hand in i sidan. Se här hålen och så vidare. Jesus fördömer inte någon för att de tvivlar. Han fördömer inte oss heller för att vi gör det. Kunde Johannes tvivla i fängelset. Kunde Petrus tvivla när han var utrikt på vattnet? Kunde Thomas tvivla? Trots att de allihopa andra sa i en enda kör Vi har sett honom uppstånden. Oh, nej, jag tror inte på det. Men vi har ju sett det. Tror du att vi ljuger hela högen? Och det är inte bara vi som har sett det, det är andra som har sett det. Nej, jag tror inte. Johannes 5:24 Den som tror har gått från död till liv då är det i perfekt. Det betyder att det är en avslutad handling i det förflutna. Jag trodde vid en tillpunkt. Handlingen är avslutad. Men resultatet av handlingen är fortfarande pågående i nuet. Och det är vad, vad, vad, vad, när det står i perfekt vad det betyder. Så med andra ord, den som har trott har gått från död till liv. Det är inte det att det hände då. Men man är inte så säker på att resultatet fortfarande är med dig. Jo, oavsett om jag är en Johannes löparen, en Petrus, en Thomas eller en mig själv eller någon annan troende som tvivlar så betyder inte det att jag inte har gått från död till liv därför att det är någonting som händer eh, i ett enda ögonblick och kan inte förändras. Så många människor läser Bibeln, Nya Testamentet framförallt, eh, som om det handlade om vår relation. Har jag en relation med Gud idag eller inte? Nej, det egentligen handlar om om vi har gemenskap med honom eller inte. Det är det som, som Bibeln trycker på. Och eh, Johannes 10:28 här. Jag vet inte, jag har ingen klocka nu men jag är snart klar. Johannes 10:28. Eh, jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, för ingen ska rycka dem ur min hand. Jag kikade lite grann på den där versen. Och det tycks vara så att de ska aldrig förgås, att det syftar på dem själva, att de kan inte förstöra sig själva. Alltså en troende kan inte ens avsäga sig sin tro. Säger, ja, ja, ja, det är bra det där som du säger att man inte kan förlora frälsning och så vidare. Men vänta bara du, om jag bestämmer idag att jag går ut där, och utmanar Gud och säger att jag vill inte längre vara ditt barn. Tror du verkligen att Gud skulle behålla mig som sitt barn? Ja, jag tror det. Du får leva med de konsekvenserna. Tyvärr, din stackare. Om du en gång har sagt ja till Jesus på ett väckelsemöte någon gång. Så får du leva med konsekvenserna av det. Du får vara ett Guds barn och du får stå ut med att du blir tukta. Jag lovar att du kommer att vara jätteglad för det den dagen. När det här livet är slut. Men det går an att vara kaxig nu och säger Du, jag kan avsöja med min tro om jag vill Nej, i Johannes 10:28, De ska aldrig förgås De kan inte förstöra sig själva Vi kan inte lyfta oss själva ur frälsningen Som vi nu numera för förlorar man frälsningen För vad som helst Nu är det bara om man själv avsäger Vi har ändrat det lite grann Så det är det liksom, du vet Gud, Gud har förhandlat sig Eller vi har förhandlat lite med Gud Så vi gör goda gärningar på grund av vad han har gjort för oss. Inte för att vi ska uppnå någonting i fecibel 2.10 och i andra 2 Timoteus 2.13. Även om vi är trolösa så förblir han trofast. Han kan inte förneka sig själv. Om han har förklarat oss rättfärdiga i den himmelska domstolen, då förblir vi rättfärdiga här på jorden ända tills han tar oss hem. Man kan göra det i förtid. Om vi konsekvent går emot honom. Men eh, vi hoppas och tror att det inte är fallet eh, med oss. Men, men, eh, men även hans kärleksfulla disciplin är någonting som vi välkomnar. Därför att det är för att vi ska komma tillbaka på den rätta vägen. Men tänk i det här scenariot, jag avslutar med här nu. Här har vi en drogmissbrukare som lever i grov omoral. Så går han eller hon. Säg att det en hand då. Det blir bättre. Eh, så går han på ett väckelsmöte och blir frälst. På vägen hem dör han i en bilolycka. Okay. Vart tror vi att den personen tog vägen? Okay, lite, lite där, ja. Himlen, just det. Jag måste ju svara rätt nu. Okay. Men ta nu. Jag kanske kan någon men, ne, men lyssna nu. Eh, det här är det intressanta. Tänk nu, samma person dör inte i en bilolycka på vägen hem utan överlever tio år, men istället så går de tillbaks och börjar använda droger igen, igen och, och, och börjar att, att eh, falla tillbaka i den gamla livsstilen. Så tittar vi på dem efter tio år vad säger vi då? Den personen har antingen förlorat sin frälsning eller så har de aldrig haft frälsning. Nej. Vad är skillnaden? Ser ni liksom vad, vad, vad, vad som är grejen att liksom vi, vi tolkar alltid så att okej okay, men om det var så då skulle ju Gud vara mycket mycket bättre eller skulle vara mycket bättre om Gud bara liksom automatiskt så fort någon blir frälst så bara bom hjärtattack liksom tänker det liksom tänker själva liksom <laughs> Hur många vill ta mot Jesus? Ser jag en hand där, bomb liksom. En hand där, bomb. Så, liksom. det, ja, men, det vore mycket, mycket bättre. Gud, det förstår du. Så, jag menar, det är patetiskt. Men han låter oss leva kvar under en tid av någon anledning. Så, summera. Kontexten, kötsligheten, klarheten. Kontexten, det handlar inte om eh, andlig frälsning för alla i kyrkans tidsålder. Det handlar om en fysisk räddning för judarna som lever i vedermödan. De räddas ut ur vedermödan. De överlever i och De får gå in i riket när Jesus sätter upp det. De som dör får också göra det, men de får vara döda en stund. Det är <laughs> Kötslighet. Vi kan vara kötsliga, det är ingen ursäkt. Och vi leker inte med Gud på det sättet. Gud menar allvar. Han ska döma oss vid bemansätet. Vi kan förlora det vi kunde ha haft. Vi kan också vinna det. Men det finns kötsliga kristna. Vi ser exempel på det. Lot. Vi såg också flera andra som vi nämnde. Samuel. Eller... vad <t> heter det? Salomon i, i, i Gamla testamentet och många, många andra. Men vi har också klarhet, väldigt klarhet här, att det handlar om att inte, eller det handlar om att ha gemenskap, inte om relation. Vi har redan relationen automatiskt när vi tror det är redan avklarat. Så oavsett vad som händer, så ser vi att den här världen har missbrukat så enormt av människor och blivit så missförstådd och på grund av att Augustinus förändrade sin eskatologi och sa att det kommer ingen tusenårsrike, vi lever redan nu i tusenårsrike, vi lever också i vedemödan parallellt för att han har blivit besegrad av Jesus på korset så därför är vi i tusenårsrike, men vi lider i den här världen så måste vi också vara i vedermördan parallellt. Det är bara symboliskt. Det är inte tusen år, det är inte sju år, det är obestämd tid. Helt plötsligt så fick den här versen en helt annan betydelse. Nu handlar den om frälsning, alltså andlig frälsning. Och han säger, hmm, intressant. Man måste bestå till slutet. Så då kanske rättfärdigförklarandet inte är på ett ögonblick i den himmelska domstolen utan det är en process. Nej, det är det inte. Det är ett endast ögonblick. Och den här versen har ingenting med frälsning att göra i vår tid och i vårt fall. Eh, utan den har att göra med judarna, vedermödan och framtiden. Det är en eskatologisk vers, inte en soteriologisk vers. vill vi tacka dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem i ditt namn. Amen.